Inna الحمد nehmaduhu wa nesta'inuhu wa nesta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min seji'ati amalina Men yehdihillahu fahual muhtad wa men yudlil fela hadiya lah Wa ashhadu الله la لا illa allahu wahtahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh حق eyyuhallazina amanu attaquullaha haqqa tukatihi wa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 أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاثها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دواجنا لكونا كمي بإذن الله أتحان لأوم فضل الصوم ورمضان ديكتاً أبادفستا وديكتاً وفترفلية ورمضان Muslimerna runt om i världen. Välkomna nu Ramadan som inshallah infaller nästa vecka. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Troende, fastan är föreskriven för er så som den var föreskriven för dem som var före er. Så muslimerna måste fasta. Precis som de innan oss också fastade. Och fastan i islam är en av islams pelare. Min Arkan al-Islam, som ny Allah shan till hadithan där profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har sagt islam är byggt på fem pelare. Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, witnessmolet om att ingen i världen dyrkas, ingen i världen dyrkas förutom Allah och att Muhammed är hans sände bud att etablera bönen, att betala all mosan, att fasta i ramadan och att göra hajj till Allahs heliga hus. Och i denna vers så säger Allah att fastan är föreskriven för oss så som den var föreskriven för dem innan oss. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ För att vi må frukta Allah. För att vi må frukta Allah. Så en av de största nyttorna med fastan är att den frambringar Guds fruktan. Taqwa. Okej? Okay? O vad är takwa? Takwa har många definitioner. Men öleman säger att eh takwa generellt kan vara att göra det som som är lydnad till Allah och hålla sig borta från det som är olydnad till Allah. Det är det som är takwa. Att lyda Allah och avhålla sig från det som är haram. Detta är takwa. Och eh takwa betyder också på arabiska språket skydda sig ungefär hålla sig borta från nånting. Så därför säger Ramadan också att taqwa är att göra en barriär mellan sig själv och elden. Att göra någonting som hindrar människan från att falla in i elden. Och hur gör man det? Genom att göra goda gärningar och hålla sig borta från dåliga gärningar. Så detta kan vara definitionen av taqwa. Och fastan är just det här att man man gör det som Allah har beordrat Fastan Man lyder Allah Och man håller sig borta Från det som Allah har förbjudit Vilket är Äta, dricka Ha sexuellt umgänge Och att prata dåligt om folk och så vidare Och alla andra synder Så när man gör detta Så frambringar det mycket Guds frukten i muslimens hjärta Och denna vers Finns i surat al-Baqarah Vers 183 Och den versen och verserna efter Är de verserna som förklarar eh bestämmelserna angående fastan. Så går vi in i den första delen av denna lektionssamhör. Dygden och förtreffligheten av Ramadan. Denna månad är en månad av khair och baraka. En månad av gott och välsignelse. Det var i Ramadan som Allah subhanahu wa ta'ala nitt sende Quranen och inledde dess uppenbarelse. Denne bok, Kur'anen, som er en veldig ledning, et gjus, for menneskerne og jinnene. Som Allah beskriver den, hudan. Og den er også, shifaen shifa lill mu'minneen, et bote medel, de troende. Allah sier i Kur'anen, Shahr-ramadana, الذي unzila fiehi Al-Quran, hudan lill nas, wabeynati min Al-Huda wal-Furqan, fa shahida minkum shahra fa Att månaden Ramadan som uppenbarelsen av Koranen inleds i för att ge männikuna vägledning. Med vilken vägledningen klargörs och en måttstock, ett en måttstock föran, yes, med vilken rätt kan skiljas från orätt. Så i denna bash beskriver Allah Koranen med att den är hudan vägledning. Og at den er også begyen til min al-huda og al-forqan. At den er en vegledning med vilken man kan, og hva som er rett klargjørs. Og et måttstått, forqan. Og forqan på arabiske betyder hva som skiljer rett fra fel. Bra fra daelig. Og ibn Kathir, rahimahullah, nemner i hans tafsir, de satiga skrifter. Ni vet att Suhuf Ibrahim och Musa uppenbarades till eh Ibrahim och Musa självklart till Musa al-Salam och i Toraat är också en uppenbarelse som uppenbarades till profeten Musa al-Salam. Och vissa säger att Suhuf Ibrahim och Musa betyder då Toraat till Musa al-Salam. Namn och Al-Injil som profeten Isa fick Ibn Kathir han säger att dessa tre, eller dessa tidigare skrifter, uppenbarades kompletta, allt på en gång till profeterna. Men vad gäller Koranen, så nedständes hela Koranen till Baitul Izza. Och Baitul Izza betyder Arans hus som ligger i den lägsta himlen. Och detta skedde i Ramadan på Lailatul Qadr. Som Allah säger i Koranen: "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr." Sanalligan så sände vi ner den i denna ärade natt. Och Allah säger också: Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Att Sanalligan så sände vi ner Koranen på en välsignad natt, som var då Lailatul Qadr. Och sen, då Koranen hade ni ett säns till detta hus i himlen, så kom uppenbarelsen därifrån stegvis och stegvis. För vissa kan fråga sig vad betyder vad är meningen av att Allah sände ner Quranen eh i Lailat al-Qadr? Vi vet ju att Quranen kom till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam under 23 års tid. Det kom i Uhud, den kom i Badr, den kom i Medina, den kom i Mekka eller? Så vad är betydelsen av att Quranen kom i Ramadan, i Lailat al-Qadr? Betyder det snar att den den började i Ramadan? Att memorera sen började i Ramadan och atten uppenbarades till Baitul Izza till detta hus som motsvarar Kaaba som ligger i himlen. Och därifrån kommer uppenbarelsen ner till profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ja Allah. Det ligger alla. låt på sig. Så. Och denna tafsir han nämnde från ibn Abbas radiyallahu anhu denne tafsir at Koranen da sendes ned til beytul-Izza i leiletul-Qadr har nemt fra ibn Abbas radiyallahu anhu og al-sjeikh Sa'adi rahimu Allah han sier at denna maktag, i denne mæktige måned så har Allah givet oss en stor fadl en stor Gova en stor dygd som är Al-Quran al-Karim, den ärade Quranen. Som innehåller vägledning till vad som gynnar oss i både detta liv och nästa liv. Den klargör sanningen på det tydligaste sättet. Den är Al-Furqan, vad som skiljer på vad som är sant och falskt. Den skiljer på på vägledning och välfareelse och vilka som är ahlus saada och ahlus shaqawa. Quranen vill lyfta på vilka som är de som kommer att få lycka och framgång och de som kommer att få shaqawa så kommer att bli bedrövade och straffade och så vidare. Och sen så säger Allah i det samma vers: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum". Att den av er som bevittnade denna månad ska fasta den. Efter det att han har nämnt att Quranen ni sänds i Ramadan. Så man förstår av detta att anledningen till varför just Ramadan valdes som en fastemånad är att Quranen ner sändes i Ramadan. Och en annan dygd och förtöfflighet av denna månad är att i Ramadan så öppnas dörarna till nåd och paradiset och dörarna till helvetet stängs och Allah skier dia fast shayatin ya fulana. Så som profeten Muhammed صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان وكنا ناناً حديث إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء أو أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أنت أم فرشة كفلن أم دي فرشة كفلن في رمضان أم دي رمضان برير دو كمر دورنا تلهملن أت أبنس ألر أم دورنا تلرحمة Pråadis detta öppnas och dörren till jahannam kommer att stängas och djävularna kommer att kedjas fast. Och denna hadith finns i Bukhari och Muslim. Och det lås till i Tirmidhi i samma hadith att en utroppare kommer att ropa ut: "Kom, du som vill gott, alltså skynd dig fram. Kom fram du som vill göra goda gärningar och sluta upp du som gör onda gärningar." Alltså när Ramadan kommer Och så sa profeten Muhammed Sallallahu alayhi wa sallam Det finns ingen Eller det finns de Som Allah friger från helvetet Varje natt Och det här sker Varje kväll i Ramadan Så vi lär oss från denna hadith Att dörrarna till Rahma Och paradiset öppnas Dörrarna till elden stängs Och shayatin kedjas fast Och sen så finns det denna utropare Som ropar ut Att ni Sade som gör goda gärningar kom fram Alltså nu har ni chansen Och ni som gör dåliga gärningar Ni måste sluta För det finns folk som räddas från elden Varje kväll Alltså Allah bestämmer Att folk kommer räddas från elden Varje kväll Och en fråga som ställs Är Det här med att tjejtan kedjas fast Ni vet det finns flera tjejatin okay? Och tjejatin de är De onda djinnorna så är den här حديثa general eller eller är den specifik? Är det alla shayatin som skejas fast eller är det till exempel bara de som eh shyvlysnar på vad engelnar pratar om i himlen? Okej? Okay? Det vissa så det är bara de som shyvlysnar. För Quranen kom i Ramadan. Så att alla shayat fast dem så att de inte skulle kunna höra eh vad alla uppenbarade för nånting. Men den korrekta oversikten är att den är generell. Hadithen i general, at alashia de fasta shayatin. Och eh uh, Al-Qurtubi en storm eh uh, lär von Han frågade också en annan fråga, han säger hur kommer det sig att vi kan se onska i Ramadan? Fast shaytan och shayatin alfast shayad. Så han sa svaret är det är mindre. Uns kan är mindre i Ramadan och det ovanligare att de som fastar en riktig fastan begår undergärningar. Eller hur? Om en muslim fastar, en riktig fasta då kommer han ju inte gå att sno och snatta på vivo till exempel. Och så vidare. Det här är en förklaring som han säger. Eller att han säger de som kedjas fast är maradatu shayatin. Och maradatu, som det har nämnts i en hadith, att de som kedjas fast är maradatu shayatin som betyder de upproriska Och re rebelliska جنna. Alltså de är riktigt onda och de som ställer till med mycket ofär eh de som ställer till med mycket problem att det är de som kedjas fast. Okej? Okay? Och en annan affekt Lauren som han gav är att även om alla ser att tills skulle kedjas fast så betyder det inte att det inte finns någon ondska. Eftersom att det finns andra orsaker som leder till ondska. Till exempel att folk dras till att göra onda gärningar eller Att de har onda vanor. Eller onda seder. Och sist men inte minst. Att det också finns keatin eller ins. Det finns mänskliga keatin. Det finns människor som är riktiga keatin. Okej? Okay? Och de kedjas ju inte fast. De finns kvar. Och de ställer också till med problem. Och en till förträfflighet och dygd av denna ärade månad är... At det finns en kväll i denna månad som är bättre en tus månader som ni känner Qadr Lei Qadr Och tus månader som vis så öl masser är mer en å3 år. Så Den som dyrkar Allah iläille tillkader är som en man som har dyrkat Allah mer 1 å3 år. Och som ni känner till. Allah subhanahu wa ta ta'ala säger: "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Alltså närliga varslet ni Koranen i lailatul qadr. Och vas ska få dig att inse vad är hans natt är. Är hans natt är bättre än 1000 månader. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi sa "Det som står i bön under lailatul qadr med iman, med stark tro och hopp om belöning från Allah." Får sina tidigare synder förlåtna. Och vi kommer insha'Allah ta'ala att prata mer om Leilatul Qadr så småningom. Inte idag men kanske nästa vecka. Eftersom att det vi vill framföra här är bara dygden av Ramadan och fastan. En till dygd av Ramadan är att fastan i Ramadan är en orsak till att få Allas förlåtelse. En anledning till att få Allas förlåtelse att man blir förlåten för sina synder hur många de än är. Det har berättats från Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu att han sa att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam han sa: "Den som ramadan i imanan och ihtisaban, förgifras det som har gått fram av hans synd. Att den som fastar i Ramadan med iman och stark övertygelse om att Allah kommer att belöna honom, för sina förryggångna synder förlåtna. Och denna hadith är berättad av Bukhari och Muslim. Och han sa också i en annan hadith sallallahu alaihi wasallam: "Assalatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiraton lima baynahunna idha juntibat al kaba'ir." Att fem bönerna och fredag till fredag och Ramadan till Ramadan, så dabs bort. De dåliga gärningarna som sker där emellan. Pouvile qul at man inte begår stora synder, al-kaba'ir. Och den hadeeth finns i Muslim. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har också en annan hadeeth som är berättad av Abu Huraira. Ra'ima an farajulin dhukirtu indahu fa lam yusalli alayya, wa ragima an farajulin, <tryckligt> wa ragima an farajulin. Dekhala <stodd> alihi ramadan Thumman salak Qabla yugfara lah Wa ragima anfa rajulin Adraka indahu abawahu al-kibar Falem yudkhilahu al-jannah Og den hadithen berettet av Tirmidhi Og den er sahih Og den betyder ungefær uh, Når Ragima anfin Det betyder Hur låg At han personen er låg Eller at han er en forlører. Så vi kan typ Oversette det som Vilken förlorare han är. Den som inte sänder bön över mig då jag nämns. Vad sa profeten Mohammed så och så. Han är en förlorare. Personen som hör hans namn nämnas. Men han säger inte. Sallallahu alaihi wa sallam. Och så sa han. Och vilken förlorare han är. Den som fastar hela Ramadan. Från början till slut utan att bli förlåten. Och vilken förlorare han är. Den vars föräldrar blir en gamla i hans närvaro men det hjälpte honom inte att gå in i paradiset. Och den hadith som vi sa är Sahih och den finns i Tirmidhi. Så vi finner tre saker. Att dessa tre människor kallas för förlorare eller de är låga människor. Den som inte ser sallallahu alaihi wasallam då hans profetans namn nämnas. Och den som inte blir förlåten fast han har fastat hela Ramadan, vilket betyder att den som fastar hela Ramadan så som han ska bli förlåten i Guds nåd eller. Och den personen vars föräldrar blir gamla i hans närvaro, men han inte blir men det här hjälper inte honom att gå in i paradiset. Vilket också betyder att en person som tar hand om sina föräldrar när de är gamla kommer i Charlot Halls att få gå in i paradiset. Men här finns en viktig sak som vi måste påpeka och det är att förlåtelsen som nämns här är för de små synderna. Man blir förlåten för de små synderna Eftersom att de stora synderna Måste man göra tauba för Som hadithen nämnde I dals tunibet al-kabair Att man blir förlåten Om man håller sig borta Från de stora synderna Ett villkor nämnde sig denna hadith Som vi sa i Sahih Muslim Att man blir förlåten Om man håller sig borta Från de stora synderna Och vad är skillnaden på stora och små synder? De stora synder, alltså hur man hur kan man veta att en synd är stor eller liten? Stora synder är alla synder som det har nämnts ett straff för. Till exempel att man hugger handen av den som skäl. Då vet man att det är en stor synd. Det som begår zina. Ogift ska till exempel stenas. Okej? Okay? Eller eh alla synder där det har nämnts att personen som gör dem är förbannad. Han är mal'un. La'na personer förannas förbannade. Till exempel kvinnan som har löst hår. Ja? Eller kvinnan som ropar hennes ögonbryn. De med folk som är förbannade, vilket tyder på att det är en stor synd. Eller han som äter ränta, den som tar ränta. Han är också förbannad. Så vi vi vet att det här är en stor synd. Eller om Allah eller profeten nämner, alayhi satt alam, att personer kommer gå till elden. Personer kommer inte att få gå in i paradiset. Personen kommer inte att förtjäna lukten till paradiset. Eller Allah kommer inte att kolla på denna person eller tala med denna person på dummiddagen. Då vet vi att det är en stor synd. Okej? Okay? Men alla andra synder där det inte har nämnts att den är något straff eller förbannelse och så vidare är en synd som kallas för liten. Sagaer. Men det betyder inte heller att man ska ta lätt på den. Visst kan jag tänka om det är en liten synd. Men som du har nämnt i en hadith att små synder har så profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam aktade er för de muhaqqirat de här sak, små synderna som man ser ner på för de är som ett folk som slog läger i en dal och alla gick och samlade lite ved då gick och samlade några stickor några små pinnar och till slut så blev det en stor eld va ja? så många små synder blir en stor synd till slut okej okay? Så vad måste man göra för att bli förlåten för stora synder? Man måste göra en uppriktig tauba. Och en uppriktig tauba har vissa villkor. Att man gör den uppriktigt för Allahs skull, att man ångrar sig, som profeten sa sallallahu alaihi wasallam, eh at-taubatu an-nadam att ångra sig är tauba. Och att man är övertygad eller man bestämmer sig för att inte göra den här synden en gång till. Och att man också lämnar synden. Inte som vissa, de stoppar en cigarett i munnen, tänder den, startar för allat och fortsätter att röka. Det här är fel. Det här är inte toba. Då du ska i så fall slänga hela paketet och tänka jag ska aldrig mer köpa cigaretter. Okej? Okay? Och jag ångrar mig och så vidare. Okej? Okay? Ett annat villkor är att man i toba innan det att själen har nått till halsen när man håller på att dö. Som sade, så författar sallallahu alaihi wasallam att tawba accepteras så länge man inte gurglar själen alltså så länge själen inte är på väg ut från kroppen då kan man inte längre längre göra tawba varför för att tro på islam omfattar att gå helt ut på att man ska tro på det fördolda eller hur eller dina yu'minuna bil ghaib man tror på det fördolda men när man håller på att dö och själen håller på att gå ut från kroppen om man ser dödsänglarna Då är det inte längre det fördolda Så därför gynnar Iman inte längre Det gynnar den inte om man tror Då, förstår ni? Utan man ska tro innan, tro på det fördolda Innan Och om man har gjort en synd mot en människa Då finns det ett till villkor Som är att man ber den här människan Om förlåtelse Eller om man till exempel har stulit pengar Att man lämnar tillbaka dem Okej? Okay? Man har förtryckt den här personen stoppa honom i fängelse 20 år helt oskyldig du måste be om förlåtelse ge honom pengar och så vidare förstår ni det räcker inte med att säga straff för Allah och göra tawbah till Allah utan för det här är mellan dig och den här tjänaren dig och den här människan okej okay? och vi går vidare en till dygd av Ramadan är att dua är accepterad och att man kan bli räddad från elden Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: Inna lillahi utaqaa fi kulli yawm wa laylah. Li kulli 'abdin minhum. Li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Wa fi riwayah li kulli muslimin da'watun mustajabah. At i fis men nkor. Som Allah be frie von alden und de dag och natt. Also under Ramadan. Och varje muslim har en dua som är besvarad. Og denne hadith er sahih. Den er berettet av Bazar og andre. Og Abu Umame, radiyallahu anhu, han sa, at profeten, alaihissatussalam, han sa, lillahi inda kulli fitter uttaqa. At Allah rädder folk fra elden, da de bryter fastan. Det er då Allah rädder folk fra elden. Så kortfattat det vi har gått igenom. Dygden av Ramadan är att må få takwa. Det är Ramadan som Allah sände Koranen. Att Ramadan är en månad av khair och baraka, gott och välsignelse. Att paradisets dörrar öppnas och eldens dörr är eh, eldens dörrar stängs och djävularna skjuts fast. I Ramadan finns också Lailatul Qadr och i Ramadan är en anledning till att man blir förlåten för sina synder och att man blir räddad från elden och att ens dua accepteras och den andra delen av denna föreläsning handlar om dygden av att fasta generellt men utan tvekan ser den ju bäst i Ramadan. Att om vi har frivilligfasta och obligatoriska fasta. Och de obligatoriska gärningarna är alltid bäst. Som Allahs span och tala sa i en hadith al-Qudsi att ingen slav närmar sig till mig med nånting mer älskar till mig än det som jag har gjort obligatoriskt för honom. Och sen fortsätter han att närma sig mig med de saker som är frivilliga. Okej? Okay? Så det bästa en muslim kan göra är obligatoriska gärningar. Och fastan är janna. Den är en skuld. Och hur det janna betyder också nothing som hindrar dig från att se någonting eller hindrar dig från någonting. Därför kallas jinnar för jin, de kommer från samma ord. För att det finns någonting som hindrar oss från att se dem. Och janna kommer också från det här ordet. För det är någonting som är dolt. Paradiset är dolt. Det sägs att det kommer från det här ordet. Så sägs också att det kommer från ordet janna som då betyder trädgården. Okej. Så befärdade Muhammed Ali Ali sattallam han sa as-siyaw as-siyamu janna. Yastajannu biha aw yastajannu biha alabdu min an-nar. Atfasan är en skuld med vilken tjänaren skyddas ifrån elden. Och den hadith är sahih den berättad av Imam so。Ahmad. So, Oha sa också en annan hadith: "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bi dhalika Att ingen tjänare fastar en dag för Allahs skull utan att Allah gör ett avstånd på 70 år mellan honom och elden. Och den hadith finns också i Ahmad och den är sahih. Så det lär oss att fastan är en sköld som skyddar oss från elden. Och fastan är också en stark sköld som hjälper oss att övervinna våra shahawat, våra lustar. Och beviset för det är hadيثen där profeten Ali satt alassalam han sa: "Ya ma'shar as-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa'innahu aghddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm, fa'inna fa'inna fa'innahu lahu wija" att o ungdomar den av er som kan ska gifta sig. Varför? Han sa: För det kommer hjälpa honom att sänka blicken och att bevara eller skydda hans känslor från att göra haram. Och den av er som inte kan ska fasta. För det kommer att skydda honom eller hjälpa honom. Och den hadith finns i Bukhari och Muslim. Och vissa av ölemmar säger baserat på den hadithen Är det vajib att gifta sig Vajib, man måste gifta sig Okej okay? Men de flesta uleman säger att det är mustahab Men den korrekta åsikten är att det är vajib Och man fruktar att begå haram Man fruktar att man inte kan skydda sig från haram Då måste man gifta sig Okej okay? Så so, i denna hadith Lär vi oss Att fastan Hjälper en att kontrollera Och övervinna en shahwa En slust och begärd Vissa säger Om jag fastar Så blir det motsatsen Och då säger de Allma, det här är helt fel För att om personen Alltså fastar hela tiden Då kommer det att hjälpa honom Och det kommer inshallah Att hjälpa honom att övervinna Och kontrollera hans shahwa Så fastan är en skuld Mot elden Och mot shahwa Och Sheikh Al-Albani Raheemullah han säger وَإِنَّمَا كَانَ سَوْمُ جُنَّ لِأَنَّهُ إِمْسَاقُ عَنِ شَهَوَاتِ والنار محفوضه بشهوات كما في الحديث حفه الجنه بالمكارح وحفه النار بشهوات هاصا atfastan är en skuld mot eller fastan är en skuld varför för att man avhålla sig från att göra saker som är hewat som är lust och elden är omgiven av saker som är shahawat förstånde från det sa i hadith Assanligan så är paradiset omgivet av saker som är svårt som man hatar och elden elden är omgiven av saker som man tycker om som det finns shahwai förstår ni Så därför hjälper fastan personen att eh, hålla sig borta från elden och allt som leder till elden Och fastan hjälper människan att gå in i paradiset som är den andra punkten Abu Umama radiyallahu anhu Han sa Ja Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam Visa meg en gjerning som tar meg til paradiset Og da så sa Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam Alika bis som fa innahu la, mit, la mitlele At jeg rådde deg med at fasta Ingenting kan gjemføres Ingenting kan gjemføres med fastan Og den hadith er sahih Så sa de at man såg aldrig någon eld tändas i Abu Umamas hus under dagen. Förutom om man fick en gäst. Okej? Okay? Och Abu Umama han var en man som frågade, han sa hur hur kan jag komma till paradiset? Så fick han rådet att fasta. Och vad gjorde han? Han tog det här rådet. Och beviset på det är att man såg aldrig någon eld tändas i hans hus under dagen. Förutom om man fick en gäst. Och om man tänder en eld i huset så betyder det att man lagar mat Eller? Förr i tiden Och om man inte tänder en eld så betyder det att man inte Äter, alltså man, man fastar Och i denna hadith finns det också Att sahaba Brukade agera Med de råd som de fick av profeten Inte bara Som många av oss idag Vi läser hundratals och tusentals hadith Men våra gärningar Är mycket få Förstår ni? De sahaba de fick ett råd och de höll fast vid det här rådet Därför finner vi ofta att profetens Al-Islam Khotba var väldigt korta. Någon kom och sa ge mig ett råd. Han säger att jag fastar. Förstår du? Kort råd liksom. Han pratade inte en halvtimme utan han sa en sak. Och så finns det många liknande haditer. Och ett annat bevis för att fastan leder till paradiset. Är haditen då profeten Mohammed sallallahu alayhi wa sallam han frågade han Vem har fastat den idag? Så Abu Bakar, han sa jag. Så sa han, vem har följt en jänaza en begravning idag? Abu Bakar, han sa jag. Och så sa han, vem har gett mat till en miskin idag? Så Abu Bakar, han sa Än en gång jag. Och så sa han, vem har besökt en sjuk idag? Så Abu Bakar, han sa jag. Då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'at fi imrin illa dakhala al-janna." Det är egenskaper Finns det inte hos en människa förutom att han får gå in i paradiset? Och de fastande får också en egen dörr i paradiset. Ni vet, paradiset har åtta dörrar. En dörr för de som ber, en dörr för de som fastar, zakat, hajj och så vidare. Och denna dörr i paradiset kallas för el-rayyan. Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, han sa att Allah sände bud Sallallahu alayhi wa sallam Han sa Sannoliken Så finns det en dörr i Jannah Som kallas för Ar-Rajjan Som de fastande kommer Att gå in genom Yomel Qiyama Endast de Får gå in Genom denna dörr När de har gått in Då kommer denna dörr Att stängas Och ingen annan Får gå in Och så sades det En annan hadith Den som går in Får dricka Och den som dricker Blir aldrig törstig Okej okay? Och den första delen Av hadithen Finns i Bukhari Namn no och den andra är också sahi. Och vad som menas med den här hadith är att de som fastar mycket, förstår ni. Och de som ber mycket, de får gå till bönens dörr. Och de som ger mycket sadaka, kommer få gå till fastans dörr och så vidare. Okej? Okay? Och ni har fick en liknande hadith från eh äh, Abu Bakr radiyallahu anhu då han frågades han då profeten sa som nämnde dessa dörrar så sa han finns det någon som kommer att kallas till alla dörrar? Och då så sa profeten sallallam: "Ja, okay hoppas att du är från då." Okej. Okay. En till: "Dygd av fastan är att en som fastar får belöning utan gräns. Det finns ingen inget stopp för hans belöning." Och att han har två lyckliga ögonblick. Det finns en hadith som är berättad av Abu Huraira radiyallahu anhu där han sa att Rasullullah sallallahu alaihi wasallam han sa att Allah, at Allah, Allah sa och det här hadeet är en hadith qudsi att Allah sa Allahs handlingar som människan gör är för honom förutom alla goda gärningar som människan gör är för honom belöningen för den goda gärningen 10 dubblas och igen en annan حديث till det kan också 700 dubblas förutom fastan för den är för mig och jag belönar den alltså hur mycket jag vill han lämnade sina begär sin mat och sin dryck för min skull den fastande har två lyckliga ögonblick två lyckliga ögonblick ett då han bryter sin fasta och ett då han möter sin herre och den dåliga andedräkten som den fastande får till följd av sin fasta är godare hos Allah än doften av misk. Och denna hadith finns i Bukhari och Muslim. Och det finns lite förklaringar på denna hadith. Att vad menas med att alla av, av människans gärningar är för honom? Alltså alla gärningar är ju för Allah subhanahu wa ta'ala. Så vad är det som är så speciellt med fastan? Vissa säger att det betyder att ingen annan ser fastan. Om du ber fastan så ser folk att du ber. Om du ger ett zakat, så ser folk att du gör zakat. Om du åker på hajj, så ser folk att du åker på hajjj. Men om du fastar, finns det någon som ser att du fastar? Att du inte går in i köket och äter? Ingen ser. Så det är endast för Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns många andra förklaringar. Men, en förklaring är också, att belöningen är gränslös. Alltså, vad som menas är, att folk känner till belöningen för olika gärningar. Men ingen känner till belöningen för fasta. Varför? För att Allah säger i Koranen Innamā yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghayri hejsad Att sannoliken så får de tålmodiga de tålmodiga få belöning utan gräns. Det finns inget stopp för deras belöning, för de som har tålamod. Och fastan är tålamod. Att inte äta under 15 timmars tid O speciellt när det är varm krävs tålamod. Kräver tålamod. Därför sa Ibn Rajab al-Hanbali än av Ibn al-Qayyim studenter att fastan omfattar alla tre kategorier av sabr. Det med sabr har tre kategorier. Att hålla mod i att lida Allah. Det krävs tålamod i att kunna be fem gånger om dagen under hela livet till exempel. Förstår ni? Det krävs tålamod i att hålla sig borta från det som är haram som är den andra kategorin av, av tålamod. Att avhålla sig från att göra zina, att avhålla sig från att kolla på det som är haram och så vidare. Kräver tålamod eller hur? Man måste ha hålla sig liksom. Och den tredje kategorin är tålamod i att acceptera Allahs öde i de motgångar som man kan få i livet. När man har ont, när man är sjuk, när man har problem. Det kräver tålamod och inte mistrosta. Och börja säga varför Allah har gjort så och si och så. Utan man har tålamod. Och har hopp på att man ska få belöning. Och alla dessa tre finns i fastan. Tålamod i att fasta. Tålamod i att lida Allah och inte synda. Och tålamod i de svårigheter som man får när man fastar. Så därför säger ulema att fastan har en oändlig belöning. Till skillnad från andra järniner. Nej. Och i hadeehen som är med Allah subhanahu wa ta'ala också att den fastande, han har två lyckliga tillfällen. Ett då han bryter fastan och ett då han möter Allah subhanahu wa ta'ala. Vad menas med att han blir lycklig när han bryter fastan? Vissa säger och som menas är att han blir lycklig av att äta och dricka för han var hungrig. Och det är det som vi tänker på först. Men det finns en en ännu djupare förståelse. Och det är för dem som har ännu högre iman. Och det är att personen blir lycklig för att Allah har gett honom framgång att kunna fasta. Förstår du? Att han tänker, Allah gav mig taufiq så att jag kunde fasta hela dagen. Och nu bryter jag fastan. Förstår ni? Och det är mycket hög nivå. Så det betyder båda två. Och vad menas med att han blir lycklig då han möter Allah? Vad som menas är, han blir lycklig då han förser den belöning som Allah har förberett för honom som det sa som det låst till i en annan riwaya en annan hadith som finns i Ahmad okej okay? att han blir link click då han förser den belöning som Allah har för honom på domedagen och denna doft denna, ond, denna dåliga andedräkt som den fastande får eh att den är mer om tycktid till Allah än misk Ibn al-Qayyim har sägt det korrekta överseendet är att det här är på domedagen. Eftersom att denna anledrikt kom för att han fastade, han fick det för att han fastade, så han dyrkade Allah. Så därför eh kommer Allah att ge om den mer än misk på domedagen, som det också nämns till i en annan hadith. Okej? Okay? Yusta haulat på domedagen, nämns till i en hadith att det är mer omtyckt omtyckt hos Allah en misk är då på domedagen. Till dugt av fastan är att både fastan och Quranen kommer att medla för människan på domedagen. Komma göra shafa'a för männen på domedagen. Som det sa i en hadith att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa: "Fastan och Quranen, de kommer att medla för bunden på uppståndelsedagen." Han säger: "Äh Rabb, du förhindrade mig från mat och begär, så medla för mig." Och han säger: "Och Quranen" menade honom sömn på natten så förmedlade vi för honom han sade så förmedlaran och koranen kommer att medla för tjänaren på de med dagen fastan säger min herre jag avhöll eller jag förböd honom från mat och lust så låt mig medla för honom och koranen säger jag avhöll honom från sömn på natten så låt mig medla för honom och sen så tillåt storm Att medla för den här personen Och den här hadith är Sahir Och den finns i Ahmed Och vad som är obligatoriskt Är att man tror på den här hadithen Så som den är För vissa människor Som baserar allting på logik säger Det inte är inte logiskt att fastan Själva gärningen kommer att medla För någon på domedagen Kommer prata på domedagen Men religionen är inte baserad på logik Utan religionen är Istislam att man tror på det fördolda. Den första egenskapen som Allah beskriver de troende med koranen är alladhina yu'minun bil ghaib. De som tror på det fördolda. Och Allah ala kulli shay'in qadeer. Allah är mäktig och capable till att göra vad han vill. Okej? Okay? Allah kan göra vad han vill. Så om han vill få en gärning att tala så kan han få det. Och det här är någonting som är lätt för Allah subhanahu wa ta'ala. Och Ibn Rajab al-Hanbali fastier om fastan att man lämnar sin mat och dryck och själva för Allahs skull. När som fastar, han lämnar sin mat, sin dryck och sin själva, sin lust för Allahs skull. Och vi lär oss av detta att den fastande närmar sig Allah genom att avstå från jagets lustar. Och de största av dessa luster är just mat, dryck och sexuellt umgänge. Okej? Okay? Så då man avstår från dessa saker, gör man fastan, uppnår man uppnår man många nyttor. Och man säger bland dessa nyttor är att man tillrättabisar sig själv. Eftersom att mätthet av mat, dryck och kvinnor är någonting som får en snävs, så får en själ att bli oförskämd och högmodig och negligent gafil alltså man glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala och det här är något som man känner till liksom att om du är proppmätt och du har inga lustar liksom att du lätt kan glömma bort Allah subhanahu wa ta'ala till skillnad från personen som är hungrig och så vidare och det är det han kommer nämna nu att fastan den som fastar tummer eller han lättar på sitt hjärta så Att man kan fokusera sig På att reflektera Över Allah subhanahu wa ta'ala Och hans religion och så vidare Och att göra dikkel Att ihåg komma Allah subhanahu wa ta'ala Eftersom allt Dessa shahawat Alltså att äta sig proppmätt Och dricka för mycket Och för mycket umgänge Kan ge ett hårt hjärta Kan ge människan ett hårt hjärta Eller förblinda hjärtat Och det här hindrar muslimen från att reflektera över allas nåd och tåla och göra dikke och männikam bli då rafel han blir glumsk och negligent av allas nåd och tåla till motsats till motsats från personer vars mage är tom varken mat eller dryck finns i den dennas hjärta kommer att lysas upp och mjukas upp och den här hårdheten kommer att tas bort från hans hjärta vilket leder och gör att människan lätt kan komma ihåg Allah subhanahu wa ta'ala och reflektera över hans storhet. Och en annan nytta med fastan är att den som är rik, det som ständigt är mätt och rik och har det bra, han får sig en tankeställare. Han blir påmind om Allahs ni'ma att Allah har gett dig dessa pengar och denna mat varje dag till skillnad för andra människor som som är hungriga. Och han som är rik och så vidare, kanske inte direkt känner av hur det är att vara hungrig, att vara törstig. Men då han fastar så känner han till detta och det gör att personen blir tacksam. Och inte bara tacksam, utan han har också rahma och förståelse för de fattiga, de som är misakin och han hjälper dem. Och det mjukar också upp hans hjärta. Och han nämner också att fastan drar ihop blodådrorna eller venerna så att blodet rinner saktare. Och på vissa minuter i detta då. Eh, profeten Ali al-Taslam han nämnde att shaytan sfiltrar sig och går runt i människan precis som blodet. Okej. Okay? Vilket doksorte att han förflyttar sig ibland i blodåderna. Så då personen fastnar och hans blodådrar liksom blir trängrare och blodet inte rinner lika snabbt, så har sheitan svårare att eh kontrollera eller att typ viska för människan. Förstår ni? Vilket eh, gör att människan lättare kan övervinna sheitan och hans eh, schäwa också. Han kan också lättare övervinna hans lust och ilska också personen har svårare att bli arg då shaitan inte går runt i hans kropp och en till sak som är särskilt för fastan är att fastan är en gärning som är unik för Allah den är särskilt för Allah subhanahu wa ta'ala att den är mohlis som vi sa, ingen säger att du fastar det är bara Allah som vet att du fastar eller hur? det är det som också skiljer den från andra gärningar Och sluts det till vissa saker från andra böcker. Att fastan renar ens själ, skyddar ens kropp och fastan är bra för hälsan. Eftersom att de ser magen är typ basen eller centrum för alla sjukdomar. De flesta sjukdomar börjar från magen. Och därför säger de att hungern, hunger är nyckeln till hälsa. Och mätthet är nyckeln till sjukdomar, att äta sig mätt. Och vi sa har sagt den här frasen Allahs uttalande kulu washrabu wa la tusrifu. Att ät och drick men slösa inte. Och profeten Ali satt al salam han sa också en hadith att en människa har aldrig fyllt en tillbringare som är värre än hans mage. Typ det värsta man kan fylla är en smage. Och det räcker för Benny Adam att han har en tredjedel av sin magen för mat, en tredjedel för för dryck och en tredjedel för luft. Vad han sa innan, och om man måste så ska han äta några tuggor. Bihasb ibn Adam luqamat taqim sulbah. Atlas Malik fi Bani Adam anura taqur sifurha sirq att stå rak. Och sen sa han, men om han måste så en tredjedel för mat, en tredjedel för dryck och en tredjedel för luft. Det är om man måste äta mycket och man känner att han måste äta mycket. Och den hadith finns i Ahmad och den är också eh, Hassan enligt Sheikh Al-Albani rahimahullah. Så vissa ulama har talat om den här hadith och denna vers och säger att grunden till hälsa är att vara hungrig. Och därför nämner eh, vissa ulama en berättelse om men kung, jag tror det tror jag var Harun al-Rashid som samlade läkare och han sa var nyckeln till hälsa. Och då sa vissa, de är hungriga. Och andra sa, hej, det är habba سودا. Och, och då så sa sån, de är att inte äta för att sen du är hungrig. Och sluta äta när du fortfarande är hungrig. Så det var denna mans som hade rätt då. Förstår ni? Att man ska inte äta för att sen man blir hungrig och man ska sluta äta när man fortfarande är hungrig. Och det här är då nyckeln till hälsa. Och fastan för också människan att förkuka Allah subhanahu wa ta'ala, att älska Allah och att lida Allah mera. Och för också muslimen att ständigt få den här muraqaba, att man vet att Allah ser en. Allah kollar på dig i hemlighet, eller hur? Allah ser mig. Allah ser mig och jag går in och äter i köket. Det är också en sak som man lär sig När man fastar Så det var dessa Råd som vi hade Att ge i ramadan Och vi råder er Också Att sträva och kämpa I att göra goda gärningar i ramadan Då det är en, ett tillfälle Som vi inte kommer tillbaka Mer än en gång om året Och vi vet inte om vi kommer leva nästa år Och passa på att göra goda gärningar Eftersom att där en månad som är välsignad och som Ulla Maser att gärningarna fördubblas och man blir också förlåten för synder eh och folk höjs i grader och nivå hos Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad